Tervusztok, kedves hallgatók, ez itt az, itt az önkényes mérvadó. A stúdióban Horváth Oszkárral és Puzsér Róbertel, 06302010909 az SMS szám, ezen írhattok nekünk. Beszéljünk a Manchesteri merénylet felelősséről, az iszlám államról. Ugye elvállalták a felelősséget, de hát itt az iszlám ébredésről kell beszélni, mert hogy az iszlám most esik keresztül egy reformáció ennek a terméke az ISIS-. Tehát rengeteg terméke van ennek, rengeteg formában. Az ISIS persze ezt az egész forradalmat, ezt az iszlám évredést szeretnék kisajátítani, szeretnél leuralni és saját magával azonosítani. De hát azért tudjuk, hogy vannak egyéb csoportok, többek között az ISIS-szel harcoló, akár szunita csoportok, amelyek szintén maguknak vindikálják a jogot, és hogy vannak, a vallásfátus megalapítsák. És vannak olyan polgári, mondjuk online csoportosulások is, amelyek azt mondják, hogy ez mind nem az én nevemben történik, vagy hogy én muszlimként. Tiltakozom az ízis ellen. Ilyen, ilyenek is vannak, akik muszlimként tiltakoznak az ízis ellen, meg olyanok is vannak, akik, a, akik muszlimként mondjuk nem támogatják az íziszt, ugyanakkor azt gondolják, hogy, hogy, az, hogy az, az iszlám nevében elkövetett erőszak, legitim erőszak. Sajnos túl sokan vannak. Tehát Sajnos például az európai muszlimok közül olyan 30-35% gondolja azt, hogy az iszlám nevében elkövetett erőszak, legitim erőszak. És ez Ijesztően magas szám. Sajnos túl sokan gondolják azt, hogy többek között az Európai Unióban Európai Uniós állampolgárok, itt élő muszlimok, velünk élő muszlimok, akiket az integráció termékeinek tekintünk, és sajnos inkább az integráció csődjének a termékei. Még például azt gondolják, hogy a, a e, iszlám jog, a saria, vonatkozó rendelkezései, azok felülírják az európai alkotmányokat. Na Tehát és fontosabb, erre fontosabb, tértem kiámult, Robi hogy te pedig azt gondolod, hogy az Európában kivívott szabadságjogok felülírják az iszlám által határozott törvényeket. Ért, tehát ők ugyanannyira nem értik azt, ami nekünk természetes, és, a, és mindent onnan vezetünk le, amennyire mi nem értjük, hogy nekik természetes. Értem, hogy a te érvelésed középpontjában a szenvedés elkerülése áll, amelyet nem igyekszik a Saria, hmm? egy kicsit sem el, elkerülni. De, de azt gondolom, hogy itt két értetlen ö, világ néz egymás felé, és én fenntartam a jogot, hogy ők is, ők is ne értsék azt, amit mi nem értünk rajta. Hmm, igen, ez a kulturális relativizmus doktrínája, csak hogy itt most a diskurzus nem arról szól, hogy a közelkeleten szabadjon úgy élni, ahogy ők akarnak, hanem, hogy Európában szabadjon-e úgy élni, ahogy ők akarnak. Most én nekem az a mondásom, hogy Európában azért mégiscsak szabadjon úgy élni, ahogy mi óhajtunk, mondjuk egyenlőségben a nemek közt. Hmm. Szeretném, hogyha a nők továbbra is autót vezethetnének, szeretném, hogyha a nők továbbra is tanulhatnának, szeretném, hogyha a nők továbbra is dekoltást, illetve miniszoknyát hordhatnának, és nem lenne kötelező nekik, és nem lenne kötelező nekik nem hordani ezt. Uh -huh. Szóval, hogy én továbbra is hiszek ebben a, ebben a liberális Európában. És az az igazság, hogy a diskurzus jelenleg egyáltalán nem arról szól, hogy a mi normáink érvényesüljenek a közelkeleten, hanem arról, hogy az ő normáik érvényesüljenek itt Európában. Ez sem igaz, hiszen ezt megbeszéltük, hogy a, a leginkább filmes kulturális termékekbe oltva, illetve divatmárkákba oltva az európai kultúra, az európai bölcsővel rendelkező világkultúra, az naponta fertőzi az iszlámot és azt a világot. Jó, de én azt gondolom, hogy ez nem az iszlám ellen születik, tehát hogy senki sem gondolhatja komolyan, hogy a szex és New York, vagy a mi, tudom én, a drágán ad az életed, az az iszlám ellen született, hogy az iszlámot felvilágosítsa meg, hogy az ő istenüket, Allahot megölje, ugyanúgy, ahogy a mi istenünket, Jehovát megölte. Tehát nem, nem, nem azért születnek ezek a kulturális termékek, ezeket őik értelmezhetik úgy, mint ilyen agresszív, az, az ő hitüket, meg az ő, ő tradíciójukat sértő, működés vagy gondolkodás vagy kulturális folyamat, ennek ellenére ez nem, ez nem kifejezetten ellenük zajlik. Tény, hogy ennek ellenére ez folyamatosan nyomás alatt tartja a kultúrájukat. Értjük, hogy ez van. Értjük, hogy ennek a, ennek a következménye, vagy ennek, a, ennek az ellencsapása az ISIS, meg az iszlám ébredés, meg az iszlám reformáció. Már csak az a kérdés, hogy meg akarjuk-e védelmezni az életmódunkat, hiszünk-e annyira az életmódunkban, hogy itt Európában így akarjunk élni a továbbiakban is, és ha mondjuk nem hiszünk benne ennyire, vagy jobban hiszünk a saját tiszta lelki ismeretünkben, mint az életmódunkban. Tehát hiszünk az életmódunkban, de nem annyira hiszünk az életmódunkban, hogy azért öljünk mondjuk. Mm -hmm. Olyanokat, akik fenyegetik ezt az életnódunkat. Ez is egy legitim magatartás, ebben az esetben el kell hagynunk a kontinenst. Nincsen semmi tragédia. Ennél sokkal nagyobb tragédia történt már a történelemben. De ennek a megvallásával viszont igenis tartozunk, és ezt a dilemmát, ezt a problémát ezt igenis föl kell vetni, és ezzel szembesülni kell. Na most ki a felelős azért, hogy ez az iszlám ébredés lezajlott? Egyáltalán megnevezhetőek-e a felelősök? Ö vagy egy olyan folyamatról van szó, ami történetesen elkerülhetetlen és mindig, mindenképpen megtörténik. Ahogy megtörtént 400 vagy 450 évvel ezelőtt a, a, a, az európai kultúrában a reformáció, úgy körülbelül 400-500 éves késéssel, körülbelül akkora késéssel, amekkora késéssel Mohamed jött Jézushoz képest, Megtörtént az iszlám reformációja is. Tehát valószínűleg egy vallásnak ez a belső szerves működése, hogy olyan 1500-1600 év után a vallás alapítását követően, főleg most itt azért hasonló vallásokról van szó, tehát ezek ilyen, ilyen ö, ö, ábrahámita vallások, tehát ezért ezeknek közösek a gyökereik, megjön a reformációs hullám és akkor vissza vissza térünk a gyökerekhez na most a kristusi gyökerek azok azért nagyon mások mint a mohamedi gyökerek de azért azt is látjuk hogy amikor calvin visszatért a gyökerekhez ott mágják nőttek ki a földből, és ott embereket elégettek rajtuk, mint például Szervét Mihályt. Na most látjuk ugyanezeket a mágiákat, keresztre feszített keresztényeket, meg zsidókat, meg a régióban élő olyan muszlimokat, akik adott esetben nem a, szigorúan azt az irányzatot, vagy olyan szigorúan, vagy olyan fundamentalista módon követik, mint, a, mint a, az ISIS harcosai Ezeket keresztre feszítik, petróleummal leöntik és meggyújtják. De ezek a jelenségek és a történelemkönyvben melléjük írt évszám az csupán abban segít, hogy előre láthatod a jövőt. Te gyakorlatilag kiszámolható ezekből az eseményekből, hogy jó, akkor ezek, ezek szerint 300 év van hátra, vagy 500 év van hátra. Igen, lehet, hogy kiszámítható. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az ő reformációjuk sokkal véresebb, mint amiénk volt. De hát az ő profétájuk is sokkal véresebb volt, mint ami. Messiásunk, vagy hívjuk a Krisztusunk. Hát, és, uh, és más a világ, amiben ezt, ezt a folyamatot meg kell élniük. Ugye, úgy, utolsóként megérkezni uh -huh. valahová, mondjuk, nem szóltak neked, hogy osztályfényképezés lesz, és bejössz egy piros pulcsiban, mindenki fehérben van már körülötted, az jóval kellemetlenebb, mint elsőnek érkezni. Hát, amikor Luther felvilágosította, vagy amikor Luther fel, megreformálta a kereszténységet, akkor. Uh, uh, az, a pápa eladósodott egy bankháznak, és ennek az adóságnak a törlesztését búcsú cédulák kibocsájtásából remélte kitermelni. Ezek ellen a búcsú cédulák ellen kelt fel Luther, és ebből robbant ki a reformáció. Tulajdonképpen a pápaságnak a világias működése, szimóniája, nepotizmusa, korruptsága, feslettsége okozta a luteri és a kálvini reformációt. Vajon az iszlám világnak nincs meg ugyan, nincsenek meg ugyanezek a, a tendenciái, amelyek nyomán felróható az iszlám reformációja, vajon a pont azok a vahabiták, akik Szaud-Arábiában az iszlámnak a, a legfőbb ö, diskurzusát meghatározzák, és, és, ö, és ö, az iszlám vezérállamaként, Egyesült Államok szövetségeseként tulajdonképpen az iszlám világot, vezetik, ezeknek a korruptsága, ezeknek az obszén mértékű gazdagsága, gazdagsága, ezeknek a teljes szolidaritás hiányossága a többi muszlimmal szemben. A többi muszlim nyomorának a fölényes végignézése, és közben ez, ebben az obszén mértékű gazdagságban való dagonyázás, ami ott azon az Arab félszigeten zajlik. És hát ők őrzik a szent helyeket, ők őrzik Mekkát, Medinát, ők a... ők, ők írják az iszlám kánont. Ők képezik ki azokat az imámokat, akik Európában a hitet terjesztik, és akik Európával szemben, szembeni türelmetlenségre, az Európával szembeni hódításra, az Európával szembeni vallási és kulturális szembenállásra ö, szólítanak fel, és akik gerjesztik többek közt ezeket a merényleteket, amelyek, amelyek lezajlanak Európában. Tehát az a kérdés, hogy az ő mert ha tudjuk, hogy az iszlámnak nincsen vatikánja, de ha van, akkor a Szaudarábiában van, mert Mekka és Medina egyaránt Szaudarábiában van. Na most, hogyha a reformációért... Kéne nevezni, nem? Most, hogyha... Kéne tenni. Hát igen, na most, hogyha a reformációért a vatikán volt a hibás és a felelős, mert ő búcsú akkor merjük kijelenteni hogy ezért a reformációért, az iszlám ébredésért nem lehetséges esetleg, hogy az elvilágiasodott iszlám a felelős, hiszen azon az iszlámon egyáltalán nem vélhetőek felfedezni a, a, a tradicionális iszlámnak a szociális követelményei. Tehát olyan szociális követelményeket határozott meg Mohamed annak idején, mint például az alamizsnaadás, kötelező adás. Na most, amikor ránézünk arra, hogy Szaudban hogyan élnek, meg hogyan működnek azok a sejkek, meg azok a sultánok akkor azt látjuk, hogy ők aztán ebből a fajta szol szolidáris vagy szociális magatartásból semmit nem vettek át. Mi az ISIS? Mi az ISIS-nek a globális szerepe? Mi az, amit betölt itt Európában a terrorizmus mellett vagy a terrorizmuson kívül? És egyáltalán mi ez az ébredés? Mi ez a, mi ez a neobarbárság? Mi ez, ami ami fölcsapott a felszín alól, és hol volt eddig, és hol, hol fortyogott eddig a kollektív tudattalamban, fortyogott ez a, ez a sötét... Szerintem érdemes az isis kiemelni a korszállamból egy picit, és a vizsgálni, hogy mit jelent az arab világ számára az ISIS. Szerintem fontos ö, ö, úgyművőm, tanulság ö, minden, minden kultúra, vagy minden nagy nemzet, vagy minden birodalom számára az, hogyha összeomlik, mi marad a helyén. És, és az ISIS annak a bizonyítéka, vagy hát annak a szomorú ténynek a bizonyítéka, hogy, a, hogy ez a térség nincs megerős ember nélkül. E, és hogy ugye ezt már számtalan szóra vagy, vagy vannak az arab, illetve a világi arab államok, amik természetükből fakadóan nem tudnak demokratikusan működni. Ezek elsődleges feladatoknak indik az, a radikális iszlám háttérbeszorítását, vagy... És ezt vagy ott még soha nem próbáltuk, hogy mi történik akkor, hogyha, ha nincs ö, ö, egy erős világi állam, és nincs mondjuk egy gyarmattartó, mondjuk a britek, Palesztinában, vagy a törökök ö, ö, a briteket megelőzően mondjuk az egész térségben, akiknek ugye sikerült egy, egy egészen jól funkcionáló világi államot működtetni évszázadokon keresztül. Ez most éppen ilyen. Hát nem is összeomló félben van, de legalábbis ennek a reformációját nézhetjük végig. És ez a reformáció ugye most nem a mi mondjuk pozitív reformációk, hanem vagy amit mi annak hiszünk, tehát nem egy ilyen progresszív reformáció, hanem az iszlám köztársaság felé eltolódó reformáció. De a lényeg az, hogy az ISIS annak a bizonyítéka, hogy mi történik, nagyon egyszerűen lebontva ezt az elméletet, annak a bizonyítéka, hogy ez történik az arab kultúrával és ezzel a térséggel, ha magára hagyjuk. De hát akkor ez valójában Obama. Euh, morális semmit tevésének, moralizáló euh impotenciájának és, és tanult passzivitásának és büszke, nobel díjas békevágyának a következménye. Tehát, hogy lezajlott egy gyalázatos háború, egy gyalázatos rabló háború a Dick Cheneynek, meg a George Bushnak a vezetésével az iraki háború, amely iraki háború vállalhatatlan volt és mindenki számára rettenetesen kínos volt, minden nyugati ember számára, mert látványos volt, hogy itt ennek az országnak a kifosztása zajlik mindenféle hazugságokra való hivatkozással, mindenféle Al- idakapcsolatokra, mindenféle ö, vegyi fegyverekre, meg atomfegyverekre való hivatkozással, amikről, amik hazugságok voltak. Tehát hazugságokkal eladtak egy háborút a nyugatnak, majd kifosztották ö, az olajkincseiből, kiforgatták ö, az iraki népet. Most erre válaszul az amerikai társadalom nemet mondott Amerika világcsendőrségére. Azt mondta, hogy akkor ebből a világcsendőrségből elég, Amerika vonuljon vissza a kontinensére, és ehhez megválasztunk egy fekete elnököt, akiről elhisszük, hogy ezt végre fogja hajtani. Ez lett Obama. Obama megkapta a, a, az elnökségének a, a, a rajtkövénél a Bacon nobel díjat, a, gyakorlatilag a felhatalmazást, és az, utó, és a, és az előre, megju, előre megjutalmazták a, a, a következő nyolc év Ez Ezután már ez az Obama, ez a fekete elnök sem tehetett mást, mint kivonult a közelkeletről, kivonult Európából, magára hagyta a glóbuszt, és visszavonult a saját kontinensére. És ennek mi lett a következménye, hogy Amerika ma már nem világcsendőr, lett egy új világcsendőr a helyén a Putin személyében, és lett egy ízisz. Tehát Európára rászabadult a pokol, és most Európa olyan helyzetben van, hogy vagy saját magából fejleszt nagy hatalmat, amitől még mindig retteg Európa, mert a Harmadik birodalom óta a bukása óta 1945 óta Európa nem tud birodalomként gondolni saját magára, vagy pedig Putyinnak, Putyinnál rimánkodik védelemért, vagy Erdogánnál rimánkodik védelemért, tehát ezeknél a. Ezeknél a, azon mondanak, ezek szerint eredmény... ennek a világnak is kell egy kemény csávó, nem csak annak. De most azon gondolok, hogy mit, mondjuk a mit vagy mit eredményezett a térségünkben az Interregnum történelmi korok függvényében. Vagyis mi történik velünk, amikor magunkra hagynak minket. Uh -huh. Mondjuk, ha itt van az, az 1918-as év és az első világháborús vereség, akkor egy nagyon rövid forradalmi szakasz követ ugye a... a, a, a a humanitás és a a társadalmi progresszió nevében e, a dicsőséges 133 nap, tehát a a, a Európa, egyetlen, e, e, e, igen, tehát Európa egyetlen hosszabb ideig funkcionáló, igen, tehát Európa egyetlen hosszabb funkcionáló kommunista e, állama, e, ha leszámítjuk mondjuk a, a Szovjetuniót, vagy mint nem tekintjük feltétlenül Európa részének, e, és e, Utána pedig a, a királynélküli királyság a, a, az élén a, a, az nagyal és ez a furcsa, e, e, nagyon sokféle forrásból táplálkozó, de mégis ilyen fragmentált e, valami, amit, amit a magyar királyságnak hív, e, hívtak huszonvalahány éven keresztül. Ezért igazából csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez ilyenkor mindig, mindig nagyon leleplezi azt a térséget, vagy az ilyen, ilyen interregnumok mindig nagyon gyorsan leleplezik azt a térséget, ami ami, ami hogy mondjam, dicső történelmi múltat tudhat maga, maga mögött, de nem rendelkezik demokratikus, vagy nem rendelkezik polgári, vagy nem rendelkezik olyasféle hagyományokkal, amik, amik valamiféle nem tudom, nyugalmat, vagy, vagy békét, vagy legalábbis valamiféle rendezettséget, vagy a jövőveletett hitet, vagy a, az emberek közti együttműködést szolgálná? Kérdezek valamit. Ha lebukunk, megismerszik a, tudom én, kimutatjuk a fogunk fehérjét, vagy megismerszik a valódi ö, szociális természetünk, amikor elmegy a gazda, vagy király, vagy hát ö, ugye önkény nélkül maradunk, egy erős kéz nélkül maradunk, ö, demokráciában maradunk, ez is egy érdekes dolog, hogyha elhagyják a trónt, akkor mi van? És mi van akkor, mert mi most egy ilyen normál középállapotban vagyunk, mert mi van, fie, mi van akkor, ha meg, ha meg jön egy erős kéz? És itt térnék rá a Fülöpszigetekre, egy... tudod, hogy a, a, a langyos vízben egy normalitásban fél. élnek, De és várjuk. egyszer csak megjelenik egy, egy, egy olyan ember, aki olyanokat ígér, hogy hogy mindenkire, mindenkire tűzparancs és megbocsátás vár, ki, akinél drogot láttok a kezében. Az az igazság, hogy, hogy, hogy nagyon más, más az egyik erőskéz, mint a másik erőskéz, és az nem, nem lehet mindegy, hogy melyik embernek az erős keze. Tehát amikor Amerika erős keze az, ami, ami védelmez minket, fogalmazzunk így, vagy támogat minket, legyen ez bármilyen, bármilyen halálos ölelés is, akkor mégiscsak azt érezzük, hogy a saját gyarmatunk az, ami visszagyarmatosít minket. Biztos, hogy ez, egy, ez, egy, ez nem egy progresszív folyamat, hiszen a gyarmat, amikor gyarmatosítja a gyarmattartót, az nem tűnik túl, túl progresszívnek. De legalább ők belőlünk lettek. Ők a mi kultúránkból lettek. Ezzel szemben, ha Putyin védelmére szorulunk, ő nagyon nem a mi kultúránk, és hogyha meg a, meg meg a közel-kelet vagy törökország védelmére szorulunk, ők meg még sokkal kevésbé a mi kultúránk Tehát, vagy hogy... A Mára írja ezt a naplójában, hogy annak beláthatatlan következményei lesznek, ugye ez a napló 45-ben íródik a, a, az ostromot követően, illetve Magyarország felszabadítását és megszállását követően, hogy beláthatatlan következményei lesznek annak, hogy egy, egy arhaikusabb, kerülöm a primitívebb szót, de talán, ide, talán ha most ezt Márai szájába, szájába csempészem, akkor nem, nem én viszem el a balhét, szóval egy primitívebb kultúra, vagy egy primitívebb társadalmi létállapotban élő Ország számlál meg egy, egy annál fejlettebb. Itt most ugye a Szovjet Birodalomra gondolt már is, és, és Magyarországra, illetve a közép-európai térségre. <tos> <tos> A beszélgetésünk tárgya az ISIS, meg a beszélgetésünk tárgya az az, hogy ki tehet az ISIS-ről, és ki felelős az ISIS-ért, meg hogy egyáltalán Európának felelősöket kell -e keresni, vagy hogy kívül kell Európán kívül keresni a felelősöket. Mi van akkor, ha Európa a felelős? Hogyha nem Amerika a felelős azért, hogy nem védte meg Európát, hanem Európa a felelős azért, hogy még mindig nem tudja megvédeni önmagát. Hogyha Európa a felelős azért, hogyha mondjuk egy hatalmi vákumba kerül, akkor abba a hatalmi vákumba be tud, avászkodni néhány fundamentalista muszlima közelkeletről, meg egy, meg egy nagyhatalmú pravoszláv KGB-s Moszkvából, de önmaga, saját maga nem képes kitölteni ezt a hatalmi vákumot, mert önmagáról még mindig nem hiszi el, hiába keceget le három generáció, hiába haltak meg az apák, a nagyapák, a dédapák egymás után, nem és nem. Európa nem tudja elhinni magáról, hogy meg tudja védeni saját magát. Ez és nagyon kínos, hogy Németország a legerősebb állam. Tudod, hogy bárcsak más lenne. De az igazság, hogy már kitaláltuk ezt a mást. Ez lett az Európai Unió, amit kitaláltunk, ezt a bárcsak mást. Európai Unió. Lehet, az Európai Uniónak nevezzük, nem negyedik birodalomnak, holott hát valójában ez a negyedik birodalom kiszámolja. És valójában kiszámolja, igen, de hogy, hogy Mi úgy, úgy eurófánizáljuk, hogy Európai Unió. De hogy, hogy visszakagyarodva még erre a, még erre a ki a róla, illetve hogy, hogy valójában... valójában... Bocsáss meg, valójában nem negyedik birodalom, mert ha az lenne, akkor cselekvőképes lenne. Valójában a negyedik birodalom helyet hoztuk létre, ezt a bábállamot, ezt a kamut, ezt a... De hogy valójában olyan bábállam, amivel nem bábozik senki. Tehát én, egy bábállam, amit ráhúztunk... Annak, amit... Mert, az, mert, a, mert a második birodalom és a harmadik birodalom célja is a, az európai hegemónia, az európa, ez sem az európai gazdasági hegemónia megteremtése volt. Nyilván a, a, a náci ideológiával átított a harmadik birodalomnak voltak egyéb vérgözös céljai is, de a, emellett, a, hogyha mondjuk a, a, a törekvések, vagy a törekvéseik racionális oldalát vizsgáljuk, akkor ott nem marad egyéb, mint az európai hegemónia hogy hát, Báb, az olyan, hogyha valami egyszer csak megtalálja az ajánljukat, akkor az ott be fog bújni. Ezen túl vagyunk. Get Európa. Közép-Kelet-Európa közép közép gazdasága gyakorlatilag a német, német gazdaság függvénye, uh, Olaszország, uh, mint, mint gazdasági tényező uh, alá van rendelve teljes egészében uh, a, a német gazdaságnak, uh, a franciák minden ereztékükben a németek függvényei, az angolok pedig távoztak az unióból. Uh, tehát a negyedik birodalom tulajdonképpen áll. Most, ahogy a Robert az előbb beszél a, a, erről az iszlám reformációról, amiről nem ugyanúgy emlékeznénk meg, mint a, a keresztény reformációról. Nem tudjuk, hogy mivel formálódik, csak át akar formálódni valami ellenében. Látok itt némi párhuzamot azzal, amit, amiről két hete beszéltünk, hogy ugye Magyarországon is most haza, vagy haladás volt egy reális elképzelés. Mert az, hogy a, ahhoz, ahhoz a jövőképhez konvergálj, azaz progressziót hajts végre, amely jellemzőbb lesz a világra 10, 50, meg 100 év múlva, ahhoz fel kell adnod valamit az identitásodból, ami legyen a nemzeted, a vallásod, vagy a vallás államod. Uh -huh, hát az vagy iszlám, az államvallásod. az Az iszlám az ö, nem ismeri, nem ismeri el ö, a szekularizációt. Nem ismeri, nem érti, nem tudja értelmezni állam és egyház választását, Nem tudja értelmezni a nemek egyenlőségét. Olyan fogalmakat, amelyeket nálunk a felvilágosodás meg a modernitás termelt ki. Az iszlámban ez, mindez nem történt meg, nem zajlott le. Az a legérdekesebb, hogy az iszlámnak hogyan van meg ez a Félárteresztő képessége a nyugati civilizáció felvilágosodásával kapcsolatban. Tehát a nyugat az hogy tudta elárasztani az egész bolygót, hogy tudta felvilágosítani, vagy nyugatosítani, vagy globalizálni minden egyes különböző kultúrájú nemzetet, és az iszlámmal, az iszlámban ez hogyan akadt meg? Hogy van ez, Ez, hogy az iszlám az nem világosodott fel automatikusan, vagy csak félig, és ebben a félfelvilágosodott státuszban ebben így megmaradt, és nem tud átbillenni a mérlek sem odáig. Hogy, hogy, a, hogy, a glo, hogy a globális iszlám ö, elboruljon, sem odáig, hogy a globális iszlám felvilágosodjon, hanem megmarad ebben a félfelvilágosult állapotban. De, de hogy is mondtad, hogy nem ismerik a nemek egyenlőségét? Ö, ö képtelenek értelmezni a szekularizáció fogalmát. Ezek mondjuk igazak voltak, és még ezt a végtelenségig, hogy, hogy nem ismeri az emberi jogokat, és a többi, és a többi, hogy, hogy ezek az állítások épp úgy igazak voltak mondjuk, nem tudom, a kelet-európai kommunizmusokra, mint, mint, mint a jelen pillanatban az iszlámra. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy az az Európa, ezt azért mindig, mindig szerintem fontos hangsúlyozni, és fontos kiemelni az ilyen vitákban, hogy az az Európa, az a, az a, az a mítosz, amit mi kergetünk, és amire hivatkozunk, az, az valójában vagy nyomokban létezik, vagy csak felemás módon létezik, vagy olyan eredeti és, és, és ö, a, a végletekig demokratikus módon, ami, amire ugye mindig hivatkozunk, és ö, ami minden helyzetben ö, az egyént a tömeg elé helyezi, és a, a kisebbséget a többség ö, ö, vagy a többséget a kisebbség jogainak elismertetésére kényszeríti, ö, ahol mindenki egyenlő a törvény előtt, és ö, nem csak, és ez nem csak ugye, tehát az egalitárius eszmék nem csak a törvény előtti egyenlőséget garantálják, hanem egy csomó másikon is érvényesek ez az Európa az KB, mondjuk a, nem tudom, a Benelux államok és e, Nyugat-Európa bizonyos részei. Ezt e, e csak azért mondom, hogy, hogy, hogy nem ez az emberiség természetes létállapota, hanem, hanem a kettő között van az igazság, vagy ennél vannak még sokkal szörnyűbb, ám látjuk élhető rendszerek, ahol nemzedékek képesek úgy leélni az életüket, hogy a dolgok nem változnak. De az a jó hír, hogy Európa egyszer már ezzel a fenyegetéssel, illetve az, az angol Világ és Európa ezzel a fenyegetéssel egyszer már szembenézett. Sőt, már többször szembenézett. Tehát, hogyha képesek voltunk, Kicserezni és, és gaz, vagy ha hát nem erre, most de vicces magunknak mindig pont a másik oldalon álltunk. Szóval, hogyha Nyugat-Európa képes volt szembeszállni a kommunizmussal, és 40 év alatt megelőzni és tértek, és elsősorban gazdaságilag, másodszorban katnailag, akkor képesek lehetünk nyilván az iszlám. De ez, ez nem, ha, csak kell, tudod, kell a... egy perestroika meg egy gorbacsov, vagy egy belső ember, tudod, aki így felé nyit, anélkül, hogy másnap lekaszabolná. Igen, de, de, meg ezek a terror meg támadások, meg a menekült hullám nem mind annak, tehát ezek nem a a rendszernek. Tehát nem arról van szó, hogy az iszlám, mint, mint, mint kulturális kísérlet bukásra áll? Vagy éppen megbukni látszik? Tehát nem azért tűnnek el az emberek, onnan az emberek? Nem a azért, menekült hullám, igen, de a menekült nyugatot. hullámnak is kellene, hogy legyen egy királya vagy egy arca, tudod, egy, egy valaki aki mögött ott állnak azok a milliók. De, de ők lehet, hogy azért választják a nyugatot, mert, mert unják a, az iszlám közeget. De lehetséges, hogy a gyerekeik hogyan azt látjuk, hogy a, a 60-as években betelepült tömegeknek a gyermekei, azok viszont meg visszavágynak a gyökerekhez, visszavágynak az iszlámba, gépp, géppisztolyokat vesznek a kézbe, és ő, Európai Uniós állampolgárokat mészárolnak Európai Uniós állampolgárokként. De furcsa az, hogy, hogy, hogy... Ez a radikális iszlám, vagy ez a terrorista uh, muszlim uh, arhetipus, ez valójában nem egy archetípus. Tehát hogy úgy hivatkozunk mindig rá, mintha ez mindig is itt lett volna velünk, de nem, ez körülbelül a, a 60-as, 70-es évekkel, az egyébként az erősebb vörös uh, uh, európai terrorista mozgalmakkal együtt érkezik meg Európába. Elsősorban a, a vörös a vörös, az európai vörös, illetve a, a, a szintelen, de, de palesztin terrorszervezetek kapcsolatainak köszönhetően. Tehát a, a, az, hogy, a, hogy van ilyen, hogy harcos terrorista uh, muszlim, ez egy viszonylag modern gondolat és egy viszonylag modern kísérlet. tehát, hogy, hogy, éppen, ez hogy nem ellenében ilyen, megy a modernitásnak ez, igen, minden csak vonatkozásban. Azért úgy van, csak egy a modernitás közegében jelent meg. nem egy régi dolog. Tehát Na most én korban... azt azért nem hasonlítanám össze a bolsevizmussal, ahogyan te tetted, mert a bolsevizmus az minden ízében modern. Nem csak egy modern kori jelenség, de hanem egy mondom, modern kori modern, jelenség, ami minden ízében modern. Na most ezzel szemben az iszlám ébredés az egy szintén egy modern kori jelenség, jel ami semmilyen vonatkozásában sem modern, minden ízében Szentem Szerintem nincs igaz, tradicionális ami minden és modern, nem. az a nemzeti szocializmus, ami, ami pedig minden ízében... És a, bolsevizmus a bolsevizmus nem az. A bolsevizmus egy minden ízében, vagy nem minden ízében, de, de mondjuk a forrását, vagy az eredetét tekintve, uh, uh, ha, ha mondjuk a közvetlen el, uh, erőzményeit tekintjük a keresztény-szocialista mozgalmakat, akkor is már felfedezhetőek az, az, az ókori vonások, de nyilván... És a, bolsevizmus nyilván a bolsevizmusban a bolsevizmusnak a gyökerei. A megváltás egy, egy, egy, egy, a, a, a, a, a egy torz, groteszk módon a judaizmusra nem vetíthető rá? A, nem... a bolsevizmus, de éppen erről beszélek. Hogy nem, én az, nem arra gondolok. Én meg a bolsevizmusról beszélek, hogy a, a, az emberek közti egyenlőség megteremtésének, feltétlen, feltétlen egyenlőség megteremtésének igénye, a, a vagyonközösség, a, a, a jövőbe vetett hita. az, igen, hogy a, igen, egy igen, csomó igen, ilyen igen. dolognak igenis igen, igen, van, igen, van, igen, van igen. közös És a Igen, és a kiválasztott népnek a mítosza az vajon nem található meg ugyanúgy a judaizmusban, ahogyan azt egy groteszk, inverz módon átvette ezt Adolf Hitler, és alkalmazta a nemzeti szocializmusra? Nem tudom, a nacionalizmus, hát ha ilyes formának, akkor talán egyedül a judaizmussal kapcsolható össze, de a judaizmusról azért fontos kiemelni, hogy nem volt tipikus okori jelenség. A, a judaizmusban épp az volt a furcsa, hogy, hogy, hogy az ókorban uh, a valamilyen származásúnak lenni volt talán a harmadlagos, vagy a negyedleges legfontosabb komponens, vagy a, vagy a negyedik legfontosabb komponens az ember identitásában. Ezerszer fontosabb volt a, a nyelv, a, polg, a, a mindenkori polgári állapot, tehát az illető mondjuk római polgáre, vagy, vagy társadalmi státusz többet vagy a számított, vagy provincia a alakója. sok helyről összelopkodott, ezer évekig összelopkodott rabszolgák között már többet számított, hogy a ott a helyben. Nagyon Egyben marami. mi volt a, az értéke? De, én, de... de kétségtelen, hogy, hogy, hogy a judaizmus is tekinthető, akkor akkor kicsit most revideálom magam, akkor a judaizmus tekinthető ilyesformán formán a, a nacionalizmusok gyökerének, illetve nem, van közös medszete velük, de szerintem nem a forrása. Tehát sokkal egy, egyértelműbb a, a kapcsolat mondjuk a, a, a kereszténység, vagy a judaizmus és a, a kommunista gondolatok között, vagy a, a messianizmus ö, ö, és a, a, a kommunizmus között, mint amennyire... Ö, Egyértelmű ez a kapcsolat a judaizmus és mondjuk a nacionalizmusok között. Sziasztok! Az az érdekes, hogy ha nincs ISIS és a terror támadások, akkor úgy foglalják, el a muszlimok, a, úgy foglalják el a muszlimok Európát, hogy ezt észesen vesszük. A mi törvényeink addig vonatkoznak rájuk, amik kisebbségben vannak. Az ő vallásuk egy hódító vallás, vagy így vagy úgy. A feltételezett terroristákat meg ki kellene iktatniuk, ugyanis meg akarnak handi, de legalább nincsenek ártatlan áldozatok, és a börtönök úgyis csak radikalizálnák a békésebb muszlimokat. Úrír a hallgató. Igen. Hát ennek az első mesnek nyilván az első része az, ami számunkra izgalmas. A, a, ugye ez, hogy a mi törvényünk csak addig vonatkoznak rájuk, ami kisebbségben vannak, és hogy egyáltalán, egyáltalán érintkeznek -e, érintkezik el a mi világunk az övékkel. De tudod, úgy megy a dolog, hogy ők kisebbségben vannak, tehát kisebbségi jogokat követelnek. Ezek a kisebbségi jogok, ezek, ezek a gyakorlatra vonatkoznak. De abban a pillanatban, hogy a... a, a, a muszlimoknak a számaránya meghaladja az 5%-ot, abban a pillanatban a vallási közösség pártá alakul, abban a pillanatban az, az imaház az pártházzá alakul, és abban a pillanatban az ima, a, a szent könyv, a Korán alkotmánytervezetté alakul. És tudod, ez, ez az a trükk, ami Európában mindenütt lezajlik. Hogy mi De úgy állunk hozzájuk, mint egy már. vallási kisebbséghez, Számos baloldali, illetve jobboldali radikális csoport uh, már végigjátszotta ezt a tízes években, a 20-as években, és a 30-as évek És mi most mégis védtelenek vagyunk ugyanezzel a trükkkel szemben. Érdekesékként, hogy, hogy, hogy amikor egy autokrácia száll szembe az ISIS-szal, akkor az vajon hatékony vagy sem. Uh, a nagy kérés az, hogy az oroszoknak ugye sikerül leintézni ők, illetve egy, egyáltalán uh, eredményesebbek lesznek, mert összekerül az hogy sikerül -e azt még, még csak a kérdésem, a kérés sem jogos még szerintem ebben a pillanatban, de hogy hosszú távon eredményesek lesznek e az isis szal szembeni, harcban, ezt ugye még nem látjuk. Pontosan. Azt látjuk, hogy a, hogy a nemzeti, nemzetközi, mondjam azt mondom, hogy nemzetközi brigádok, szóval a, ez, a, ez a számtalan országból álló furcsa szövetségi rendszer eredményesnek tűnik, de van egy másik autokrácia is, ami most ugye megint kénytelen szembeszállni az most először kénytelen szembeszállni az isis a Fülöp-szigeteken a legdélibb uh, uh, sziget, uh, Mundanaon, vagy Mindanaon, vagy Mundanaon, nem tudom pontosan, uh, ott uh, muszlimok élnek, vagy a fülöbb szigetekről azt kell tudni, hogy a, ez a, egyébként 7000 szigetből álló országnak, a, a ország lakosságának 85% a keresztény, de 15% a muszlim, és a java része a déli részeken él, és uh, ott uh, Mindanaon szigetén most uh, gyakorlatilag csatlakoztak az ISIS-hoz. Uh, uh, Kikiáltattak a függetlenségüket, és bejelentették, hogy nem az egész ország, csak bizonyos részei, hanem nem az egész sziget, hanem bizonyos részei. És a Duterte, Rodrigo Duterte, uh, uh, Robi személyes jóbarátja uh, és állandóan idézett szerzője uh, fogta magát, és most bevetette a hadsereget szó nélkül azonnal a, a, az ISIS nevének elhangzásakor a, a sziget uh, uh, visszafoglalására. Képzelhető, hogy Békés Csabán egyszer csatlakoznák az isis -heb. A kérdés az, hogy Duterte hogy, hogy, hogy milyen módszereket választ majd, illetve hasonló módszereket hadakozik majd az, az isis szemben, mint ahogy azt tette a nyugod, Lehet, hogy így kitorrentezi a lakosságra, a, ahol ugye, mert felszabadította őket, hogy ő meg egy drogost, és kapsz utána egy elhagyhatja a szanatóriumot tikettet. Ott nem drogosok és nem drogosok néznek szembe egymással, hanem muszlimok és muszlimok. Uh -huh. Egyébként a Duterte, aki amúgy katnai szövetséges az Egyesült Államoknak, nagyon szoros katnai szövetséges az Egyesült Államoknak, minden percben hátba döfi az Egyesült Államokat már hosszú ideje. Most például ehhez a harcod is az oroszoktól kér segítséget, és orosz fegyverekkel fogják leküzdeni az az katonát. Hát ez sok hiányzó dollár valamelyik amerikai fegyvergyártónak a bank számláján, azért ez szomorú, hogy az ember ilyen, ilyen hűtlen. Minden esetre azt látjuk, hogy ez a sötét barbárság, ez az alja barbárság, ez mindenhol felüti a fejét, Mexikóban is, ugye, mint tudjuk, egy drogkartel szintén ízis esedett, vagy ízisszerűsödött csak még az iszlám nélkül. Ugye ez a, az a lozzetász, illetve hát most ez már számos másik ö, ö, nagy mexikai drogkartelre is igaz, de, de az, az etász volt az, ami a, az erőszakot ö, ö, totalizálta. A szíria hallgató. Holembek behódolásának szerintem van egy olyan ki nem mondott, de nagyon is érezhető kicsengése, hogy az iszlám felvilágosodás itt Európában történik meg, mert itt van meg ehhez a szükséges talaj. Érdekes, hogy az egyetlen állam államférfiúi vízióval az iszlamista párt rendelkezik a könyvben. Persze jelenleg nem látni az európai iszlámban ilyen vonalat, de pár száz év múlva lehet. Én nem ezt éreztem Jözzük ki. Kivárni. Én nem ezt éreztem ki a behódolásból. Én kifejezetten azt éreztem ki a behódolásból, hogy addig zajlik, vagy addig fokozódik a nyomás az európai nem muszlim lakosságon, és ez most persze jelenthet keresztény, zsidót, vagy a teistát egyaránt. Addig fokozódik a nyomás, míg ténylegesen elgondolkodnak azon, milyen ajánlat is ez, amit az iszlám tesz. És akkor rájönnek arra, hogy a sörös korsóért még három feleség plusz végtelen mennyiségű potenciális szerető, ez nem is olyan rossz ajánlat. Beszélgessünk a magyar múltról. Beszélgessünk a rendszerváltásról, ami a magyar történelem számára egy végpont. Ugye addig beszélünk, 1989-ig beszélünk történelemről. Ami 89 után történt, az már közélet. Az már politika. Az már e, tulajdonképpen a velünk élő történelem, aminek olyan közvetlenek a kihatásai a mára, hogy már nem tudjuk történelmként kezelni. Biztosak vagyunk benne, hogy a történelemkönyvekben, a középiskolában sem tanulnak 1990 utáni történelmet. De miért vagyunk benne, ez már biztosak köszélet, az napi politika. Miért vagyunk ebben biztosan? Talán mert tanárok vagyunk. De ez nem elég szerintem. mert 15 évvel nem. ezelőtt történelemtanárként végeztél és tanítottál, de tegnap előtt nem nézted át, hogy akár az idei történelem érettségi tételeket. Jó, tudva tudom, hogy nem, nem tanítanak 90 okay. utáni történelmet, jó? Jó. <gül> <gül> Akkor ezt most <gül> Oké, okay, ha mert. És még egy kérdés, és megzúzlak. <gül> é, igen, igen, Robi. Szerintem is... A fő végkicsengése a behódolásnak, amit te mondasz, az enyém inkább egy mellékes szövődmény. A behódolt iszlámvallást felvevő, de csak európai zsidó-keresztény kultúrájú emberek az iszlám felvilágosodás zálogai. Atya úristen, tehát belülről fogunk bomlaszteni? Én Lehetséges. Szóval, hogy, hogy ez a mi rendszerváltásunk, ez, ez egy kudarc. Ez egy kudarc történet. Van egy nagyon-nagyon rossz, rossz, Euh, élmény, élményünk ezzel kapcsolatban, az, a, az az érzésünk, hogy elloptak tőlünk egy álmot. Mi akkor a mi nemzedékünk elhitte. 1989 ben elhitte, hogy ez tényleg más lesz, hogy ez tényleg komoly lesz, hogy ez a rendszerváltás ez tényleg valódi lesz, és ez, hogy ez, itt egy megszentelt dolog megy végbe, valami, ami a magyar történet meg fogja váltani. Végre valóban meg fogja váltani. Az a pillanat volt, amikor azt éreztük, hogy végre a kelettől végre visszacsatlakozhatunk a nyugathoz. Végre ez a félperifériás keleti hódoltságunk megszűnik, és végre visszatérhetünk a nyugathoz, oda, ahova Szent István annak idején minket rendelt. És már Most... akkor voltak olyan, már akkor voltak olyan ö, alakjai a rendszerváltásnak, ők ma már a rendszerváltás szentjei a szemünkben, Kraszó György, csengely Dénes. Dénes, akik már akkor kiabáltak, kalapál, kal kalimpáltak mindkét kezükkel, és jelezték, hogy nagyon nagy a baj, és mi nem értettük. Nem értettük. Mire elte őket? Mi ez a... Mi ez a hisztéria. Ahelyett, hogy velünk örülnének. Ahelyett, hogy velünk körvendenének, hogy Goodbye Lenin. Készült is egy ilyen édes, filmerről, film erről. Németek legyártották, hogy mindenki az egész ország ebben a Goodbye Lenin eufóriában volt, és miközben Krassó meg Csengei ö, verték az asztalt, hogy most lopják el tőletek a is, ismény. Néztünk egymásra, hogy kik ezek a szentőrültek. Még csak nem is gondoltuk őket akkor szentnek, csak simán őrültnek, hiszen, hiszen uh, azért láttuk a szüleink tekintetét uh, a Nagy Imre eltemetésének pillanatában, és uh, láttuk azt, a, azt hogy, hogy ez a pillanat most a történelem. Hogy ezt, ennél szentebb és tisztább pillanat már nem lesz soha az életünkben, mint a, mint a Nagy Imre pillanata. Uh, Felesen-feleslegesen használtam most egy névelőt, szóval Nagy Imre pillanata, és uh, uh, én azt gondoltam abban a pillanatban gyerekként nyilván az ember ez gondolja gyerekként, hogy, hogy ez valahogy hogy ez az a tisztító vihar, amire még a nagy imrék nemzedéke várt. Hogy ez az a pillanat, ami, ami elmossa egyszer is mindenkor a, a, a magyar történelem minden szennyesét, hiszen ennél szentebb és ennél nagyszerű pillanatunk már úgy sem lehet, mint amikor a, a, az önkény áldozatai áldozatait temetjük, te és, és Magyarország törvényes miniszterelnökét, aki az önkényeleni harc áldozataként fejezte be az életét egy akasztófán, és hogy ettől a pillanattól Fogva, mindannyian ezzel az emlékkel és ezzel az élménnyel létezünk és élünk tovább. Nem, nem árulhatjuk el az ő emléküket, nem árulhatjuk el a hősök, a bátrak, az áldozatok emlékét, és hogy, hogy ráadásul egy olyan rendszer fog hamarosan Magyarországon működésbe lépni, ami, ami éppen hogy a, a, a kiszámítható és kiegyensúlyozott emberi viszonyokra és a, a, az egyenlőségre, illetve a, a, a nem is a gazdaság ide, a törvény egyenlőségre és az egyenlő lehetőségekre épít. És ehhez képest nagyon belül kiderült, hogy ezt valójában néhány fantasztán kívül senki nem gondolta komolyan, illetve uh, kiderült az is, hogy a, hogy a rendszerváltás szentjei, a Róbi fogalmazott, uh, mondjuk a Krasó vagy a Csengei, az első pillanattól tisztában voltak azzal, hogy, hogy ők azok a fantaszták, illetve hogy a néhány fantasztán kívül valójában senki nem veszi komolyan ezt az egészet, sem a nép, sem a politikusai. Hogy az egész azzal a pillanattal kezdődik a, az ellenzéki körökasztallal, amit, amit nem a nép életre, nem, a, nem, a, nem az ország kéri, hogy egy ilyen legyen, nem az az ország, karja a rendszerváltást az országról, ugye tudjuk ma már tud, kiderült pontosan, hogy seimást nem akar csak jobban, ö, ö, jobban is, és talán kiszámíthatóbb viszonyok között élni. Egy nagyobb hűtőládát. Egy, egy nagyobb júgóra egy hűtőládát. Én nem vagyok hűtőládát. ennyire igazságtanán, én azt gondolom, hogy ez az állítás is egy egy lehetséges szélsőség, illetve egy, egy ö, talán a keletinél jóval bántóbb és igazságtalanabb állítás. A, a, a nehéz, nehéz akkor vágyakról beszélni, amikor nincsen katalógus a kezedben. Tehát a, a, a, a magyarok a nyugatból annyit láttak, hogy ott jobban mennek a dolog, de nem voltak tisztában, nem voltunk tisztában ennek a feltételeivel, és hogy, hogy ennek valójában ö, miféle sok évszázados történelmi ö, gyökerei vannak, vagy, vagy forrása van annak, hogy valaki el tud jutni oda 1989-ben, hogy nem tudom, 20 tudja venni adni a magyaroknak a miakát. Igen, de hogy valójában az a háromoldalú egyeztető tárgyalás, amiben fejezzük ki, hogy bűnben fogant a rendszerváltás, az az régi elitnek, meg az új elitnek a, a békés tárgyalása volt arról, hogy a régi elit nem fog elszámolni a bűnökkel, sem a pénzzel. Arról, hogy a régi elit átmentheti a hatalmát, hogy a jövő héttől a régi elit ahelyett, hogy bíróság elé állna és felelne a bűneiért, a helyet átvedlik demokratikus ellenzéki, vagy legalábbis egy demokratikus pártá, az M úgynevezett MSZPV, ami majd elindulhat a választásokon, szóval ö, és úgy csinálunk, vagy eljátszuk majd elbábozzuk, hogy ők is demokraták, meg mi is azok vagyunk, mert ők ugye reformkommunisták voltak, mi meg hát reformerek vagyunk, és tulajdonképpen ennyi a különbség, de mindannyian egy másfajta rendszert akarunk, csak ők ilyen reformok alapján akarták, mi meg ilyen választások alapján akartuk, és hát hoztunk egy kompromisszumot, a lényeg, hogy a munkásőrség fegyverei azok maradjanak a fegyverraktárakban. A munkásőrségnek a fegyverei azok ne dördüljenek el. Elvtársak, nem lesz szükség erőszakra. Mi majd, a régi társak meg az új társak meg fogunk egymással állapodni, higgyék el, hogy meg fogunk tudni egymással állapodni, és nem lesz szükség erőszakra. Egy. És nem volt az ellenzékben, az akkori úgynevezett demokratikus ellenzékben egyetlen egy figura sem, vagy legalábbis a hangja nem hallatszott el a döntéshozókig, aki azt mondta volna, hogy nincs alkú hogy számon kérjük az előző rendszernek a bűneit, és ezt a rendszerváltást itt és most nem engedjük megrabolni, nem engedjük a szakralitását megrabolni, nem engedjük ö, bemocskolni, nem engedjük ezt is egy ilyen szennyes, aljas alávaló alkuváz ülleszteni, hanem itt és most ezt szenten és tisztán fogjuk tartani, el fogunk számolni pénzzel, bűnökkel, és tisztalappal, szembenézve a régi rendszer bűneivel, tisztalappal, megtisztulva fogjuk elkezdeni az új rendszert. Ez az, ami nem sikerül. M Melyik ö, ország a világban érkezett meg ilyen, ö, ilyen úton a demokrácia. Németország így, Német így csinálta? 1956 Magyarország. 1945 Németország. Uh, azért szerintem az 56-os tradícióval azért nem tud a mai napig mit kezdeni Magyarország. Ez, ez uh, uh, azt gondolom, hogy egy olyan kulcsesemény, ami most tulajdonképpen megint tabusítódott uh, más uh, okból és uh, más módszerekkel, de tulajdonképpen ugyanúgy kelet emelve a nemzeti emlékezetből, mint ahogy egy csomó minden más is. Uh, az elmúlt években, egész egyszerűen azért, mert nagyon nehéz mit kezdeni azzal, hogy Magyarországnak van egy valóban tiszta az amiről ugye mindig beszélünk, és valójában uh, mindig a lehetetlen, uh, vagy a lehetetlen dolgok közé, vagy a csodákat. Soroljuk, ugye hogy ez a nemzeti egység, illetve hogy ennek a forradalomnak nagyon erős és nagyon nyilvánvaló baloldali gyökerei vannak, illetve egy, egy tulajdonképpen így valódi, az a világ egyetlen bázisdemokratikus és baloldali forradalma, ahol az emberek nem, nem, a forradalom győzelme után nem a, a, rohannak plázákat nyitni, meg nem tudom, szupermarketeket, és nem, nem rohannak visszatömködni a tőkések kezébe a gyárakat, meg az erdőségeket meg a nem tudom, a földeket, hanem, hanem munkás munkástanácsokat hoznak létre, és megpróbálják, megpróbálják a a, nem tudom, a történem során először uh, élesbe kipróbálni azt a uh, részben, Marxi részben, uh, sok más baloldali szerző által, uh, uh, csak a az elméletben leírt gondolatot, hogy milyen az, amikor az emberek valóban, meg a munkahelyi közösségek valóban magukat kormányozzák. E, és és ez, ez a dolog egyébként, ezt nagyon kevesen tudják, ez egyáltalán nem épült be a magyar, magyar közgondolkodásba, ez sikerült. Ugyanis a, a forradalom, vagy hát a fegyveres harc bukása után, tehát november 4-e után jönnek létre a munkástanácsok, amik kitartnak egészen 1957 márciusáig. A Kádár a, a, a, a megtorlás során ezekkel a munkástanácsokkal kénytelen szembeszállni, és ezeket kell megtörnie, nem pedig a forradalmárokat, azokat is persze, de a, a fegyveres harc uh, letörése és a, a fegyveres ellenállók összegyűjtése és bebörtönzése sokkal gyorsabban megy, mint a munkástanácsok tanácsok leverése. Uh, tehát volt, van a magyar történelmi tradíciók között egy olyan eseménysor, amikor a magyarok valóban a történelm uh, során először, vagy a modern magyar történelem során először a kezükbe veszik a sorsukat, irányítani akarnak, és ez sikerül is. És uh, a rendszerváltás pillanatában, ahogy a Robi is mondta, nem lett volna szabad megengedni, uh, uh, hogy, hogy hogy azonnal kompromisszumokat kössünk, hogy azonnal azok körüljünkre tárgyalni, akik már egyszer meghajították és megtörték a gerincünket. Azért mondtam, hogy egészen biztos, hogy az 1989 előtti történelem oktatás, meg számonkérés az ilyen 89-nél ér véget, és hogy ezt a rendszert nem tanítják, mert nekünk még a 45 utáni rendszert sem tanították. Mm -hmm. Tehát amikor én jártam, már pedig én középiskolába, már nem tudom én 89 és 93 között jártam középiskolába, 93-ban érettségiztem, tehát simán taníthatták volna mondjuk a rákosi rendszert, meg mondjuk a Akár 56-ot, de nem tanították. Én 98-ig jártam, és akkor talán az volt, hogy volt mondjuk 40 vagy 44 darab tétel, és az utolsó hétán azt mondták, hogy jó, 40 elég lesz, Á, tudjátok mit, inkább itt van még négy, ezt ugyan nem vettük, de nézzétek át. És akkor volt benne valami Kína, India, Japán, meg talán egy 56, ami, ami benne volt bónuszként talán a könyvben, de nem, egyszerűen nem értünk el odáig. Én 95-ben érettségiztem, és pontosan emlékszem, hogy az utolsó tétel, utolsó tételünk az 1945 volt. De Jalta és másik videkháborúd lezáró békék. Ja. Jelen pillanatban a témák között szerepel ilyen, hogy, hogy a rendszerváltozás és a piac való áttérés. De, de, nincsen, de nincsenek ilyen részletei, hogy akkor nézzük meg az első új szabadon választott kormányt, vagy összetételét, vagy vagy, vagy nézzük át, hogy milyen, milyen ideológiák mentén tagozódtak be a pártok az első, nyolc, második nyolc évben akár. Jó, de nem, nem lehet olyan egyértelműen értékelni, én úgy gondolom, 56-ot sem, ahogyan a Nyári ezt most egy ilyen baloldali uh, forradalomként írja le. Nem Mert azt mondtam, hogy baloldali mondjuk, forradalom. Ha a, a, a, a Gráczgergelyből nagyon... indulunk ki, akkor hát azért nem volt annyira baloldali. Nem, én azt mondom, hogy természetesen uh, ez így van, bár. Ha a listvámból indulunk nagyon ki, fontos... akkor természetesen igen, baloldali volt. Igen, tehát tehát, az az Létezik egymás mellett mondjuk Kongráczgerge, aki valóban nem volt baloldali, de egyik egy jobboldali sem volt, tehát a, ő később lett az. A Kongráczgerge annak az ideológiamentes, ilyen belvárosi vagány, proli fiúkból álló csapat, csapatnak állt az élén egy ideig egészen pontosan, mert ugye a Korvink vezetője Iván Kovács László volt, akik azért verődtek össze ott a Korvink közben, mert nem akarták, hogy orosz, orosz tankok legyenek Magyarországon nagyjából. Ez volt az összes ideológia, ami őket hajtotta. Meg nyilván a, a, az utcai harcok euforriája, a tesztosztára, meg egy csomó egyéb dolog. Ettől függetlenül az ő őssi nem lehet elvitatni, és akkor mondjuk a dolog ellenpólusa valóban Angyal István, a Tűzolt utca parancsnoka, aki november 7-én, tehát a, a, az orosz tankok támadásának harmadik napján kitüzeti a vörös lobogókat a Tűzolt utcában, és az Internationalit éneklik, miközben őket a, a, a világ legnagyobb kommunista államának hadserege próbálja legyilkolni. ezéként egy elképesztően katartikus, többenetesen drámai és végtelenül szomorú pillanat, és itt valójában mindent elmond a, a a, a, az ötvenes évek, vagy nem is az ötvenes évek, hanem a, a nemzetközi kommunis, kommunista mozgalmak minden hitványságáról. De hogy, hogy viszont a, a Kálárni narratívának az a része, hogy itt, hogy itt voltak nyilasok, meg volt, volt antiszemitizmus, meg volt, voltak ilyen, ilyen jobbos törekvések, meg ott volt mindszenti, meg, meg rajta készen álltak a hortista tisztek a határon, hogy, hogy visszafoglalják Magyarországot. Ez egész egyszerűen nem volt igaz, viszont a Kádár nagyon szívesen átütte, vagy az, nagyon nem szívesen nagyon, nagyon ügyesen átütötte ezt a magyar közvéleményt. De Kádár maga ki mi akarta ezeket, mert a saját bűntudatát is ezzel oldotta. Igen, tehát kétségtelen, hogy voltak antiszemít a kilengések, kétségtelen, hogy, hogy voltak uh, hortista tisztek a katonák között, kétségtelen, hogy felbukkantak a nyirasok, de olyan marginálisan, uh, hogy amikor a KDék elkezdtek ugye, uh, nyomozni, az volt a különbség a, ugye az 56-os uh, uh, eljárások és az azt megelőző korszakok uh, koncepciós eljárásai között, hogy a rákosiék azt vártak be, aki, akit akartak, és teljesen mindegy, hogy, hogy, uh, hogy az illető ártatlan voltak, -e vagy sem nyilván az esetek 99%-ában ártatlan volt, és gyártottak hozzá valami pert, egy koncepcióval, hogy az illető, mit tudom a, a jugoszláv imperialisták ügynöke. Ezzel szemben a kádálék módszere az volt, és itt teremtődött meg egyébként a Magyar Belügyminisztérium a maga professzionális mostani formájában, hogy mindenkit azért ítélnek el, amit tett. Tehát akiket behoztak, az a, az a elképesztő mennyiségű uh, elítélt, azokat valóban a forradalmi cselekményeikért uh, hoztak be, és a kádáik uh, első körben rá akartak húzni egy -e ideológiai mázat is, hogy azt kellett ugye bizonyítani a bíráiknak, ez a bíráknak, hogy hát az ügyészeknek egész pontosan, vagy a nyomozóhatóságoknak, hogy ezek mind nyilasok, meg volt hortista tisztek, meg, meg ilyen mindenféle deklassált elemek, meg földes urak, meg nem tudom ilyesmi. És nagyon hamar kiderült, hogy ez nincs így. hogy A része diák, munkás, uh, sőt. Kivételenül diákok és munkások. Tehát itt már a, a, a Káderi narratíva ugyan megdőlt, de a mitoszok szintjén egyáltalán nem. Tehát a mai napig azért él az emberek ö, ö, ö, emlékezeti, vagy hát igen, az emlékezetpolitikának azért a mai napig része baloldalon például, hogy hát igen, igen, ez 56-os ez egy szent ügy, meg egy nagyon fontos pillanata volt a magyar történelmnek, de akkor utána az emberek gyorsan nem tudom, körbenéznek, hogy más hallja -e őket valaki, és azért odasuknak egymáshoz, hogy de azért jobb, hogy leverték, mert azért jöttek volna a nyilasok, nem? Havas, Szófia. Igen. Szóval, igen. hogy, hogy ez szerintem egy... egy tehát az 56-hoz való visszatérés lehetne az egyik, egyik forrása mondjuk a, nem tudom, a szentügyeink megtalálásának. Nyilván nem fog sikerülni, már én sem hiszek benne. De hogy... hogy a rendszerváltás szerintem első pillanatban itt bukik el, amikor, amikor leül, leül, leül az ellenzék, akik egyébként senki nem kér fel arra, hogy ők legyenek az ellenzék. Semmiféle legitimitások nincs, de mindegy, hogy kijelentik magukról, hogy ők, legítim, leg, ők a magyar legitim ellenzék. Miért? Mert ők voltak az, akkor az a politizáló nemzedék, amelyik éppen volt. Igen, valószínűleg, ha mi, nem akarom őket feltétlenül elítélni, mert valószínűleg, ha mi ültünk volna ott, hasonlóképpen cselekedtünk volna, a magunkat hittük volna a valóság és az igazság forrásának. Leültek tárgyalni a pártállammal, és szépen leosztották a szerepeketéket. nem a, az a baj, hogy ők voltak az a baj, hogy amit tettek, azt tették és hogy ez, ez, ezt ők tették. Tehát ugye ez egész konkrétan nem, nem, nem a, nem, egyáltalán nem az a probléma, hogy ők tették, mik, mit tettek konkrétan. Mm. Mit látott Krasó György és Csengei dénás Mit láttak a rendszerváltás szentőrültjei akkor, amikor ö, kiabáltak, meg kalimpáltak a karjaikkal, és mi nem értettük, mit akarnak. Nem értettük, miért ilyen nyugtalanok. Hát nem a, értettük, miért nem osztoznak az eufóriánban. Hogy ennek az egész rendszernek az egyik legajasabb figuráját ö, érdemes az ő életrajzát elolvasni, mert tényleg fantasztikus, félelmetes, és, és tényleg egy ilyen egészen egyedi és egészen magyar és mégis valahogy egészen nemzetközi, ahogy általában minden, ami a, a, a kommunista rendszerekkel kapcsolatos, a, a harangozó szilveszternek az, az életrajzát. Ő a 3 x 3 ügyosztály ö, ö, vezetője volt, tehát számtalan ilyen, ilyen fedett belügyminisztériumi pozíciója volt. Soha nem élt a nyilvánosság előtt, a létezéséről sem tudott soha senki, viszont a, az összes, tehát a, a részvet az 56-os megtorlásokban, ö, soha egy pillanatig nem kitelkedett a rendszerben ö, és a, ö, az 50-es, 60-os és 80-as Magyarországán mindvégig vezető pozícióban üldözte az ellenzéki magyarokat. Ami uh, nem csak anyagi, hanem akár uh, egészen a fizikai ellehetetlenítéséig is elment. Tehát nem azt mondom, hogy konkrétan ölt volna, csak azt mondom ezzel, hogy igyekezett mindenkinek tönkretenni az életét, aki, aki kételkedni merészel a rendszerben. És ezt az embert uh, a rendszerváltás után ismét felkérték uh, belügyminisztériumi tanácsadónak. No, uh, well. Ez szerintem mindent elmond a rendszerváltás bukásáról, meg, a, meg, meg arról, hogy, hogy, hogy mi az, amit nem lett volna szabad, és, és azonnal megtettünk. Gondol nélkül, mert, hát ugye szabad, mert hogy szakemberek szükség van. Na, újra felteszem a kérdést, mit láttak a rendszerváltás szentőrültjeik Rassó, György és Csengei dénes? Nem lehet, hogy esetleg azt látták, ahogyan a magyar nemesség életüket és vérüket felkínálva térdepelne a királynő Mária Terézia elé? Nem, nem De Ferencet látták, amint enged a 48-ból és felajánlja a Habsburgoknak a magyar állam és a magyar társadalom és a magyar nemzet teljes egységét az unióra? Nem, nem, az, nem, nem ugyanez az alkú, amit újra meg újra a történelemben megkötünk, amikor mindig engedünk a 48-ból. 89-ben 56-ból engedtünk, ahogyan 68-ban 48-ból. 67-ben? Vagy 67-68, most mindegy, hogy melyik év. Nekem a 68 az... az... Értem, hogy az az 1968, de mindegy az ilyen, a 69-67-68. Elfogynak ezek a számok, mert 100 van belül. A lényeg, a, lényeg, a lényeg az az, hogy nálunk ez, tehát hogy én nem tudom a 89-es alkut a, törté a magyar történelemtől elszigetelten értékelni. Én azt gondolom, hogy ennek az alkunak ennek megalapozott Deák Ferenc 1000 867-ben, ahogyan megalapozott a magyar, magyar nemesség akkor, amikor az életét és vérét a Mária Teréziának, és így tovább. Tehát, hogy ez velünk megtörténik, tehát mi minden évszázadban megkötjük a magunk alkuit. És vannak olyan, ugyan léteznek olyan dicsőséges pillanatok, mint 1848 vagy 1956, de szükségszerűen vérbefolytják őket, és szükségszerűen kiváltják a maguk 1867-eit, meg a maguk 1989-eit. Mindenkinek ajánlom megtekintésre a Pintér Bélának a Kaisers TV Ungarn című darabját. Nem csak azért, mert az egyik legjobban sikerült Pintér Bél a darab, hanem azért, mert a Pintér egy nagyon furcsa dolgot csinál az emberrel a darab megnézése közben. Amellett, hogy egy, hogy elsősorban nem erről szól ez a darab, de mégis van egy nagyon furcsa húzása végén. A történet végén a, a darab sztoriának köszönhetően a magyarok megnyerik a sveháti csatát, és győz a magyar forradalom és e, amit egyébként az akkori televízió, ez a darab legviccesebb húzása, hogy már akkor is van tévé, és ez között mi, minden esemény közvetít a tévé, a TFAU -e, -e, egész pontosan, e, amit ugye Petőfiát nevezott ott a helyszínen, amikor, amikor beteszi a lábát a tvu ba e, magyar nemzeti élőkép vibráncnak. Szóval a lényeg az, hogy, hogy a magyarok megnyerik a seháti csatát, és én ott töltöm a nézőtéren, és életemben először el, sikerült valakinek elhitetnie velem, hogy, hogy győzhettünk volna. Illetve, hogy nem, nem is azt, hogy győzhettünk volna, hanem hogy ilyen, amikor győzünk. Ilyen, amikor a magyar nép uh, uh, meggyer valamit. Uh, megnyer egy forradalmat például, megnyer egy csatát, megnyer egy szabadságot. Meg, meg, megnyer, a... megnyer egy vb-döntöt. Meg, meg, vb me... Ez az élmény annyira fájóan hiányzik a történelmünkből, meg általában a létezésünkből. Hol kaphatjuk meg? Melyik pintérbél a darab ez? Uh, TV Ungern. 1989 után írja a hallgató, valóban nem tanították 56-ot, előtte tanították nyilván, eltorzított ideák szerint. Amíg napjainkig Biszkubéla bácsik és társaik futkoznak köztünk, büntetlenül addig most miről is beszélünk, írja Gabi. Gabi nehogy beleesél abba a hibába, amiben Samsula György, aki jelezte már valamikor a 90-es évek elején, hogy gyalázat, hogy Nagy Imrét abba a földbe temették, ahol biszkubélák nyugszanak, amikor biszkubélai jelezte, hogy így hello, Bocs, de én még élek. Igen, Ő tavaly csak, csak meghalt. Igen, Nem tavaly, meghalt. Tavaly, halt, tavaly halt meg. Igen. Már valószínűleg Samsula is régen meghalt. Tehát, hogy a nagyon kemény, hogy, hogy az milyen lehet, amikor 20 évvel a halálod előtt már azzal riogatnak másokat, hogy, hogy, hogy olyan szennyes földbe temették Nagy Imrét, és ez milyen gyalázat, amit a te hullát Aha. szennyezett össze. Van a tipmixben, amikor totál eltalálsz valamit, de gondolom adnak részpontszámot a helyes sorrendre is, nem? Vagy a, vagy a lóversenyben. Ugye a Samsulának a sorrend pontszámot sem sikerült meg... Igen, igen azért sajnál fogom Igen, igen, és, és ez a Samsula György volt az, aki annak idején Tamás Gáspár Miklós, az ötödik kerületben legyőzte. Ami teljesen érthetetlen Igen. volt. 1990-ben járunk a rendszerváltó választáskor, amikor a Tamás Gáspári Miklós az az, az a ellenzéki értelmiségnek egy ikonja volt, egy hőse volt. Ráadásul... szerző. Ráadásul minden fontos dologban, amit az SZDSZ akkor így a, a, az ügyei közé emelt, vagy, a, vagy a, azok közé az ügyek közé, amiért, amiért mindenáról harcolni akarta, a, a Tamás Gáspári Miklós érintett volt. Igen. Kommunista is volt, éfe, hitehagyott kommunista volt, egy, egy értelmiségi filozófus volt, erdélyi volt, erdélyi magyar. Zöld volt, vízlépcső ellenes, volt, volt. Vízlépcső ellenes volt. és híres volt, ez nagyon fontos, és a, a Csaucescu rendszer üldözöttje volt, és ugye akkor még nagyon együtt éreztünk a, a románokkal és az erdélyi magyarsággal, az első erdélyi magyarok megjelenésével Budapesten ez véget Igen, és a, a, a, a, a Tamás Gáspár Miklós volt az. Az. az. volt az a pillanat, amikor az erdélyi magyarok megjöttek, hogy akkor már inkább románoknak hívtuk őket. Igen. Te illetve, ez egy szégyenletes mozdulat. fordalom ti, ti, ti, ti hívtátok. Csaucescu falurak, tehát nem <laughs> a román forradalom előtt. Én most nem. A romániai fordon előtti hónapokban, ha a velünk egyedősek erre még nyilván emlékeznek, voltak a, a, az erdélyi falu, falu rombolás, amikor a, az akkor még élő és regnáló román diktátor, csak kitalálta, hogy hogy a földelt tesz egyelővé ősi székely, száz falvakat, azért, hogy, hogy ott valami, nem tudom, ipartelepeket létesítsen, vagy valami ilyesmi. És ezzel nem beindult egy ilyen nagy társadalmi mozgalom Magyarországon, szerveztek a hősök terén egy, egy hatalmas tüntetést, aminek az egy vezérszónok a Tamásgás már Miklós voltak. Ki, a szájából ott akkor elhangzott egy nagyon fontos mondat, hogy ahogy ki kell jelentenünk, hogy soha többi kommunizmust, úgy jelentsük ki, hogy soha többé fasizmus. Uh, a Csaúcseszkura gondolt, és a falu rombolásokra. És uh, ezt, ezt még a, a, a romániai forradalom előtt mondta, ugye, a, a Tamás Miklós, vagyis a, a rendszer még tulajdonképpen létezett, Kádár még élt. Uh, és mégis elhangzott ez a mondat, hogy soha többi kommunizmus és soha többé fasizmus, még a nagyimeres sem volt eltemetve. Tehát igazából arról beszélünk, hogy ez egy baromibátor Csávó volt, de egy egy élő ikon és egy. egy Uh, egy, igen, egy szuperhíró. Az uh, már egy intőjel volt, amikor 1990-ben Samsula Györgyat választották igen. meg, és ehelyett az teljesen ismeretlen, igen. ki se tudtuk ejteni a nevét. Tehát, a nevén. Azon röhögtünk, hogy így a té hallottad, hogy a TGM-et legyőzték az ötödik kerületben, és akkor ezen röhögtünk, hogy az ötödik kerületben a TGM-et, és akkor kicsoda. És akkor, hogy valami... S vagy micsoda. Tehát nem tudtuk, nem tudtuk, hogy ez most kicsoda. is négy évre rá, ugyanebben az ötödik kerületben, akkor már TGM nem volt SZDS-es, indította el az SDS, és vele szemben az MDF kormány ellenében elindult Pécsi Ildikó. És az is egy nagyon súlyos figyelmeztető jel volt, amikor 1994-ben, szintén az ötödik kerületben, Pécsi Ildikó legyőzte Petőívánt. A, Pető Pető Pető a Pető éltem Azt a Petőívánt, aki akkor a, az ellenzékiségnek minden tekintetben a szimbóluma volt. Az, az a, a Pécsi Ildikó, aki meg hát akkor még nem is igazán tudtuk, hogy ő most politiz, politizálni fog, vagy seki sem e, mondott a, a politikusként. A 60-as, 70-es, 80-as évek vidám szilveszereinek szimbóluma Ő volt a Lindának a nevelő anyukája. Igen. Hát ő volt a, a, a, a Lindában. Csak a szép emlékezünk. Bod, Bodrogi Gyulának a felesége. Ezt tudtuk, hogy ő Pécsi Ildikó. És ő, és ő volt amikor... Csámpás Rozi, és talán ő volt Tímár Mihályval, amelyik szeretője. Na most azt a... éreztük. Az az a a is. Is. Na most azt, arra, a, azt éreztük ott, amikor a Pécs a petőívánt, hogy ez az egész rendszerváltás dolog, akkor már így éreztük. Itt valami kisiklott. Itt valami férement. Még nem éreztük a következményeit. Tudod, ne baj, Róbi, Még nem tapasztaltuk azt hisztük, közvetlenül. Hogy kisiklott, azt hittük, hogy kisiklott, és azt hittük, hogy valami férrement. Azt nem. gondoltuk, hogy a folyamatoknak már nem vagyunk urai. Én emlékszem. Holott az igazság az az volt, hogy soha egy pillanatig nem uraltuk a folyamatokat. É, nyilván, én emlékszem, 1994-ben azt éreztem, hogy ha ez a demokra, demokratás di, meg ez a rendszerváltós di, meg ez a népszuverenitásos di, meg ez a választós di, ez az egész, ez így működik, és ki van találva, és így valami, valamire jó, akkor arra jó, hogy ezt a választást Pécsi Ildikó ne nyerhesse Pető Ivánnal szemben. Mert ha Pécsi Ildikó nyeri a Pető Ivánnal szemben, és ebben már benne volt minden, ami Brexit, minden, ami Donald Trump, már benne volt minden, ami Rodrigo Duterte, ebben a tényben, hogy a Pető Iván, aki addig mindig ellenzékben volt, és az MDF-nek is az ellenzéke volt, az veszít, Pécsi Ildikóval szemben, akinek nincsenek is politikusi kreditjei. Egyáltalán hogy győzhette le Pécsi Ildikó Pető 94-ben? Az én meghasonlásom pillanata a végső pillanata, mert számos ilyen pillanat volt, de azt gondolom, hogy az utolsó pillanata az az volt, amikor 1998-ban akkor volt az első olyan szabad választás, ami már én is részt vehettem, aztán 21 éves voltam, és ott álltam a szavazó fülkében, és Uh, én SDS szavazó voltam, akkor uh, vesetek és köpjetek, meg, úgy folyik rajtam a köpés, hogy borzalmas. Szóval, hogy uh, uh, tehát SDS szavazó voltam, és a második fordulóban szavaznom kellett volna, és akkor az SDS uh, uh, helyi képviselő jelöltje visszalépett az MSP jelölt javára, és beléptem a szavazófülkébe és két lehetőség állt előttem. Uh -huh -huh. Fidesz átéltem. vagy MSP. Ezt átélte? Uh, nem. És mondtam, és sokkal, gondoltam, több, hogy... sokkal nagyobb választékkal, de kinéztem valakit, aki miután az SDS eltűnt a palettáról, mert én is SDS szavazó voltam sokáig, úgy éreztem, hogy oda tudok tenni egy, egy valami matricát. Értem, mire beértem a szavazófülkébe, addigra már visszalépett, beolvadt, és valami más név volt ott, és úgy éreztem, hogy vagy fölöslegesen jöttem el, vagy itt most improvizálok valamit, de elvették tőlem a a, azt, hogy a szinte fölösleges szavazatomat így kilőjem az űrbe. És, és közben jól aludtam. a csalódásod nem ért véget, mert utána egy, egy csomó barátom, én kitöltetlenül vagy hát így x, x nélkül dobtam vissza a papírt a, az urnába, tehát én nem szavaztam, hogy az én szavazatom érvénytelen volt. Én nem akarok sem a, a, a, a liberalizmus árulóira, sem pedig a, a, a, a, a posztkommunistákra szavazni, akkor így éltem meg. E, és e, utána egy csomó barátomhoz e, e, odájtattam ezzel a történettel, hogy én így jártam, és mindenki nézet nem csodálkozóan hogy de hát én is így jártam, és én leszavaztam az MSZP-re. Uh, arról beszélgetünk, hogy hol végződik a történelem, hogy ugye 1989 utánról nem tanulunk az iskolában uh, mi, és valószínűleg a, a mai, mai érettségizőkre is egy, uh, egy uh, háromoldalas összefoglaló jut arról az időszakról, amely már 28. évét éli, miközben a rendszer uh, a kádár utáni 89-ig tartó időszakkal együtt is mindössze 33 évet állt fel. Ohó, -oh, 2016-ban érettségiztem az utolsó témakör A hidegháború volt. Után hallgató érintettük a Délszáv háborút meg egy két eseményt oh. a 90-es évekből, de az ezer után már nem volt, sem, nem volt semmi sem tananyag, legfeljebb szinten. Hát igen, ezt tudjuk. És hát ezért vagyunk nagyon szomorúak, mert hogy a jelen megértéséhez legalábbis támpontokra lenne szükségünk, ha ez az, amit nem kapunk meg az oktatástól. Ez az önkényes mérvadó Puzsé Róberttel, Horvátoszkárral és Nyári Gáborral, itt a 99 csesszén. Hol végződik a történelem? Ezt keressük, és engem tényleg ez érdekel, hogy, hogy hon, honnantól nevezünk valamit történelemnek. Értem, hogy tegnap történt, na de mi kell ahhoz, hogy ez, ezt összefoglalhassuk egy tananyaggá, hogy meg kell szülessen a, a, a, az, hogy, hogy mi az, ami ebben lényegtelen részlet, és mi az, ami lényeges, és együtt mondjuk egy 30 vagy 40 éves kornak, mik a tanulságai, kik ténylegesen a fontos alakjai, és kik azok, akik, akik ugyan fontos szerepet töltöttek be papíron, de mégsem rájuk emlékezünk. Mi az, amit így már fel lehetne dolgozni? Mert nekem van egy olyan érzésem, hogy az 1200-as, 1300-as években megérne egy nyolc kimaradó tanórát az, hogy a végén viszont eljutunk odáig, hogy mi történt a magyarokkal az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as években, és mondjuk ennyi, esetleg a 90-esben, sőt, legyen ott a 90-es évek szerintem, már. Szerintem az a, az a történelem, amit feldolgoztunk aminek a tanulságait levontuk, és aminek nem csak a következményeit hordozzuk magunkkal, meg magunkon, hanem amelyből levontuk a megfelelő konszekvenciákat, és amelyeket, amelyeket földolgoztunk, amiken átdolgoztuk magunkat, az a történet. Ebben hol tartunk, a. mert ezt még 1944-et se dolgoztuk föl? Nem akkor. jellemző, a 20. századot jellemzően nem dolgoztuk Kulub, föl. Columbus megérkezését már teljes egészében feldolgozták? Az amerikai indiánok szerintem nem. És csak azért mondom, hogy, hogy, hogy szerintem nehéz itt meghúzni a határt, hogy amit már feldolgold. Vagy akár ott is, hogy amiről mondjuk tudományos konszenzus van, mert miről van valódi tudományos konszenzus, valójában rettenetesen kevés dologról. Vagy, vagy egyiptomi életére nincs hatással mondjuk az óbirodalom, hogy ne lenne hatással. Szóval nagyon nehéz, pedig a, a, a jelen egyiptomi vagy a jelenkori Egyiptomot már nem, nem az a néplakja, akik, akik mondjuk 5000 évvel ezelőtt, hanem a, ami Na a jó, de ami azért a... azt is érezzük, ugye, hogy, magyar, hogy a magyar társadalom jobban feldolgozta Mohácsot, mint a Rákóczi Szabadságharc elvesztését, jobban feldolgozta 1849-et, mint Rákóczi Szabadságharcot, jobban feldolgozta mondjuk az 1920-as éveket, meg a tanácsköztársaságot, a tanásköszönség az, amiről mélyen hallgatunk. Mondjuk, mondjuk hallgatunk. mondjuk, mint a kiegyezést. Azért pontosan érzékeljük, hogy a frissebb traumák feldolgozottsági szintje alacsonyabb, a régebbieké meg magasabb. Tehát értjük azt, hogy hogyan megy át a történelembe a a, ez lehet, a így is lehet, közéletünk, lehet, vagy a lehet, úgy is, közműködésünk. Hogy, hogy, hogy mindaz, ami most jelen pillanatban mi vagyunk, és a magyar történelem minden borzalma fonákja és, és kínya mondjuk Mohácsból következik, és a történelmi Magyarország széthullásából. Igen. Tehát akkor akkor viszont, gondolom, igen. akkor viszont Mohácsot mégse dolgoztuk fel, akkor itt van velünk, és minden annak a következménye. Na, hát, akkor ez... arról van szó, hogy Mohács után ketté szakadt a magyar társadalom, egyrészt a, a nyugatos birodalmi Ferdinánd pártra, másrészt a szitja magyar rendi Szamueli pártra. És Samueli. hogy. Szamueli. Igen. Nem Samuel nem Samuelit akartam mondani. Túl sok a 19, ez egy sokat Jaj, de Túl sok a 19. ez Szamueli, nem Szamueli. <gül> ö... <segítek>. Szapolyai, Szapolyai. <gül> Tehát, hogy a Szapolyai pártra, illetve a, illetve a Ferdinand pártra. És hogy valójában ez a. Ez az, ez a polarizáltság, ez öröklődik át a mai napig, ez öröklődött át a népi urbánus konfliktusba, ez épült át a mai jobboldal, baloldal diskurzusára. Csak hogy ez nem Mohácsol indul el, hanem az első nagy magyar történelmi szemben ugye kopányális is. Nem, nem én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy az például egy hibá, hibás visszavetítés. Onnan odáig nem ér vissza a genealógia. Én azt gondolom, hogy az például már csak egy ilyen, egy ilyen romantizált ö, ö, Akkor, visszaprojektálása ennek a konfliktusnak, viszont. Szapolyaitól és Ferdinántól, meg geneológikus és követhető és visszakövethető ez a, ez a szembenállás. Hát többé-kevésbé ez volt a, az önkényes mérvadómára. Nagyon köszönjük a figyelmeteket Nyári Gábor, Horváth Oszkár és Puzsér Robert. Hello, hello! <gül> Samueli Tibor legyen veletek. Sziasztok!